Зупинилися в якійсь затоці. Мама збирала на березі квіти, а я споглядав, як Борис Вікторович закидає спійнинг, а потім допомагав йому витягувати чималу щуку. Зрадівши успіхові чоловіка, Луїза Миронівна теж запалилася. – Бориса Вікторовичу, – вона завжди зверталася до нього на ви, – дозвольте спробувати й мені, я ж умію. Він дав їй спінінг, стоячи поруч. А Луїза Миронівна, лебонь від хвилювання, замахнулася невдало. Блишня відлетіла назад і, заплутавшись у борідці Бориса Вікторовича, видрала з неї колодча сивого волосся. «Луїзо! – грізно вигукнув він. – Ви ж могли мене покалічити!» Більш не сказав ні слова і заходився збиратися додому. Назад ми пливли мовчки то був наш перший і останній спільний виїзд на природу. Якось я завітав до Дунаєвських з Томиком Маяковського. Ми вивчаємо його поему. Ось послухайте, який це був чудовий поет, захоплено проказав я. Борис Вікторович був ще на роботі. Його дружина примостилася на канапці і гралася з морською свинкою. Їх було в них аж дві, жили кожна в окремій скляній банці з травою, яку влітку Лиза Миронівна щоранку вищипувала у скверику за нашим будинком. Біла свинка з жовтими очицями сиділа на колінах у хазяйки, і коли та манила її до себе пальцями долоні, швидко викарабкувалась по грудях аж до її обличчя, хапаючи в неї з рота крупицю насіння. Препоганющий поет твій Маяковський, прокоментувала мої слова Луїза Миронівна. Він був футуристом. Виступав перед публікою з моркою в горішній кишені. Я на власні очі бачила, як він ішов у Києві по хрещатику в колоні голих жінок і чоловіків, які вигукували геть сором. Вона не терпіла радянську поезію і ненавиділа все що сталося в країні після жовтневого перевороту. До речі, саме від Дунаєвських я вперше почув цей вираз «жовтневий переворот» і, щиро кажучи, перелякався. На моє несміливе зауваження, що у 1917 році відбулася велика жовтнева революція, Борис Вікторович якось непривітно посміхнувся і різко відказав. «Ні, юначе» то був державний переворот. І тільки десять років перегодя більшовики офіційно проголосили його революцію. Ви, звісно, про це не відаєте, але у мене ще гарна пам'ять. Вони не визнавали існуючу владу, хоч і приховували від усіх свої переконання. Певно, мали на те підстави. В їхніх поглядах на життя було багато спільного, і саме це єднало їх, таких різних за натурою людей. Іншим разом, коли ми знову завели мову про Маяковського вже в присутності Бориса Вікторовича, він заперечив Луїзі Миронівні. «Я не чув, щоб Маяковський бігав горяка по Києву. Про футуристів ходило чимало різних пліток. Ще за старої влади я бачив його у нашому політехнічному інституті». Пам'ятаю, він вийшов на сцену в жовтій кофті з розмальованим обличчям і кинув виклик у залу. Хто бажає одержати ляпас, звольте ставати в чергу. Це був дотепний, гострий на язик хуліган. Їхнє ставлення до деяких ознак сучасного життя часом обурювало мене. Донаївські ніби й досі існували в дореволюційному часі не визнавали нових назв київських вулиць. Вулиця Леніна для них усе ще залишалася Фундуклеївською, Карла Маркса – Миколаївською, Кірова – Олександрівською, Свердлова – Прорізною, Маяковського – Ольгинською. Іноді вони згадували такі факти з історії міста, що я аж чудувався. Якось був прохопився, що мій однокласник – Мешкає поруч із школою на Андріївському узвозі, і під час великої перерви трапляється, бігає додому. Борис Вікторович задумливо промовив –